Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui parlem de l'assist i de la seva aposta per donar més força a l'associació. Tot seguit repassem aquest altres temes en titulars. L'associació de comerciants i serveis tianencs comença a fer els primers passos per donar un nou impuls a l'entitat. La CIS ha contractat finalment una persona externa a l'associació perquè s'encarregui de les tasques administratives de l'entitat i allogereixi així el volum de feina. Ajuda a viure fins l'últim moment de vida i facilitar una mort digna. Aquests són els elements claus en el procés d'acompanyament a la mort que es volen posar sobre la taula en el videofòrum que acollirà aquest dimecres la Biblioteca Can Baratau de Tiana. La policia local de Montgat ofereix també avui una xerrada informativa sobre les tipologies d'estafes més habituals a l'actualitat. La xerrada, que tindrà lloc al casal de la gent gran Joan Maragall del municipi, s'adreça especialment a aquest col·lectiu. La psicòloga infantil i terapeuta familiar Meri Cruz oferirà una xerrada sobre la importància dels límits del 0 als 12 anys. L'acte està adreçat especialment a pares i mares, però també als avis. Tindrà lloc aquest dimecres a l'Escola Brussol Municipal a partir de les 6 de la tarda. El Peña Johan de Santa Coloma de Gramenet ja s'ha convertit en la bèstia negra de la conderia futbol sala aquesta temporada. La derrota dels Ciencs per un gol a 4 no canvia res al capdavant de la classificació, però és un avís de cara a la propera temporada on la primera divisió regional exigirà alguna cosa més que les individualitats. Radio Tiana, les notícies del migdia. L'Associació de Comerciants i Serveis Tienens comença a fer els primers passos per donar un nou impuls a l'entitat. L'Assist ha contractat finalment una persona externa a l'associació perquè s'encarregui de les tasques administratives de l'entitat i allò el volum de feina que fins ara es veien obligats a assumir els membres de la Junta Directiva. De fet, aquesta nova incorporació s'encarregarà també de posar en marxa una campanya de promoció de l'associació i de captació de nous socis. En aquest sentit, ja s'ha creat un nou web que vol servir com a plataforma per tal que els establiments adherits a l'entitat es donin a conèixer. Toni Margalef és el president de l'Assist. Ens trobem que, clar, tots, tots treballem, tots tenim que dedicar temps als nostres negocis, més ara, en temps de crisi, no? que has de potser pensar més coses per tirar endavant la teva feina, i, i pensàvem que no, que, que no teníem temps nosaltres de de, de fer-ho fer bé. O sigui, moltes ganes, però pensàvem que no que no, encara ja així posant-li moltes ganes no arribàvem a fer el que, el que ens agradaria. No? I pensem que amb aquesta persona doncs, aconseguirem aquest plus de, de, de força no? per poder fer més coses, per poder arribar més gent, per intentar tenir més associats asosials estan infcontents. La decisió de ravifar la arriba després que fa poc més de 2 mesos dimitissin la presidenta i la tresorera Joseba Gell i ara se respectivament i prengués les regnes de l'entitat al fins d'aleshores secretari de l'associació Toni Marcalef. Des d'aquest moment l'actual president Javi Assenyala ha la impossibilitat dels integrants de compaginar la implicació a l'entitat amb les seves respectives feines. Eix mateix va posar a manifest la necessitat d'aconseguir més associats i tenir més força i es pres en aquest sentit que l'sista afronta aquesta nova etapa cercant també la projecció interna i externa de l'entitat. Volen convertir en una associació més forta de' que és o sigui, i amb això vull dir, amb més associats no? que encara s'impliqui més amb les activitats que es fan al poble i que, que fagin que el poble sigui més conegut fora del poble per les activitats que fa, és precisament en aquest context que l'Assist ha sol·licitat a la Generalitat un total de 3 subvencions. D'una banda, per finançar accions de comunicació i promoció, per un import de 6.000 euros. D'altra banda, 2.000 euros per sufragar les despeses de creació de la pàgina web. I, per últim, per fer front a la contractació del nou suport administratiu, ha sol·licitat un import de 3.000 euros. D'altra banda, l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs encara no ha renovat la seva junta directiva. El president de l'entitat, però, ja ha manifestat que abans de finals d'aquest mes es preveu convocar una nova assemblea per decidir qui ocupa finalment aquests càrrecs. Actualment l'entitat la conformen 35 establiments adherits. Ajuda a viure fins l'últim moment de vida i facilitar una mort digna. Aquests són els elements claus en el procés d'acompanyament a la mort que es volen posar sobre la taula en el videofòrum que acollirà aquest dimecres la Biblioteca Can Baratau de Tiana. I és que la mort és un fet biològic, però té una dimensió cultural i social. Totes les societats tenen mecanismes de caire ritual que permeten gestionar l'afrontament de la mort i la nostra no n'és l'excepció. L'actanera càrrec de Marta Sarlabós i Rosa Puigverd, de Serveis Socials de Tiana i de la Metgesa de Badalona Serveis de Esther Flores, quien ha dado más detalles. Por una parte hay que asegurar el control de síntomas eh, que produce la enfermedad y que estos síntomas estén lo más aliviados posible. Eh. Y por la otra cuestión están los aspectos emocionales y los aspectos espirituales. ¿no? Los emocionales tendrían que ver con la, con la familia, con la relación con los demás. Eh, y estaría este proceso de acompañamiento en los aspectos más espirituales, más de bueno, del sentido de la vida de cada persona ¿no? y de cómo bueno, afrontar ese final de vida con el mismo sentido que uno ha enfocado ¿no? y ha realizado su vida o incluso con algún otro sentido que se pueda añadir. En el videofòrum es projectarà un documental sobre un cas real. La projecció l'ha plantejada d'una persona que va viure aquest procés d'acompanyament a la mort. El documental porta per nom Ícaro i explica la història d'un malalt de càncer en situació terminal, que un dia rep un missatge de mòbil ple de poesia i afecte d'algú que no s'identifica. Els autors són Anna Batlle, Pep Martín i la mateixa Esther Flores. Després de la projecció del documental s'obrirà un espai de debat, preguntes i consultes entre els assistents. Amb aquest tipus d'activitat, doncs, es pretenia en parlar sobre un tema poc tractat, com és el de la mort, i que, segons la metgesa de BCA, és necessari deixar de considerar com una qüestió tabú. Tenemos que fer un poco de pedagogia ¿no?, pedagogía social para, para hablar del tema, porque realmente la mort és un tabú. Eh, la mort és algo en el que solo pensamos cuando, cuando se acerca, ¿no?, cuando se a un familiar i que habitualment no pensamos en qué nos llega. La manera de ir normalitzant en el sentit de poder ir afrontant, no, dignitat, és es, esser tenirlo primer. Després de l'acompanyament a la mort també entren en joc els conceptes de pèrdua i dol. Segons la matxesa de Beseal, el fet d'acompanyar en una mort digna facilita l'elaboració d'un dol i una pèrdua saludables. La Biblioteca Camaratau acollirà el videofòrum sobre l'acompanyament a la mort aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La tasca d'educar els fills no és fàcil i sovint les famílies tenen dubtes sobre quina és la millor manera de fer-ho. Els pares intenten introduir regulacions i els nens i nenes han d'entendre així el món simbòlic del límit. En aquest sentit, i amb la voluntat de portar una mica de llum a aquesta qüestió, la psicòloga infantil i terapeuta familiar Mary Cruz oferirà aquest dimecres una xerrada sobre la importància dels límits del 0 als 12 anys. L'acte està traçat especialment a pares i mares, però també els avis. I és que sovint tenen part de responsabilitat en l'educació dels infants en els casos que passen llargues hores a menys. A banda, la xerrada tampoc tanca la porta als professionals interessats en conèixer més aspectes sobre la matèria. En dóna més detalls la tia nenca Meri Cruz. Nosaltres aboquem amor, cariño i ho donem tot pensant-se que ells reben tot això que necessiten de forma instantània i simètrica ens ho tornaran la idea bàsica és això no existeix. Això no és així. El nen és egocèntric de naixement, el nen neix dient jo mano i jo decideixo i si pot ser faré el contrari del que tu m'hi I partint d'aquesta regla bàsica potser podem començar a entendre millor com funcionen els nostres fills i a, a saber-ho entendre millor amb ells. La xerrada farà un repàs des que els pares prenen la decisió de tenir el fill fins a l'actualitat, intentant solucionar aquells dubtes que els han sorgit durant aquest temps i que els progenitors no preveien. A fi de fer més amè a l'acte, la sessió també serà teatralitzada i fins i tot cruz se servirà d'instruments originals com un llibre d'instruccions per educar els infants. La xerrada, que va ser proposada dins el Consell d'Educació Municipal, realitzarà l'escola Bressol, el més petit de tots, aquest dimecres a partir de les 6 de la tarda. ¡Gracias! La regidoria de promoció social de l'Ajuntament de Tiana i Sant Sabrià Serveis Assistencials han organitzat un taller sota el nom Posa't en Forma. Estava previst que l'activitat es posés en marxa aquest dimecres però finalment s'ha ajornat fins al pròxim per manca de participants. Amb l'ajornament s'espera poder captar suficients interessats per poder posar en marxa l'activitat. El taller Posa't en Forma s'adreça a persones majors de 60 anys i té com a objectiu realitzar exercici físic a l'aire lliure a l'espai lúdic per la gent gran del centre del poble. En aquest espai els participants disposen d'un circuit de salut format per diferents mòduls d'activitats que permeten treballar les facultats físiques i sensorials. El taller anirà a càrrec de la fisioterapeuta Mariona Rodríguez i tindrà lloc totes les tardes de dos quarts de sis a dos quarts de set fins al pròxim mes de juny. Les inscripcions es poden formular al llarg d'aquesta setmana a serveis socials de Tiana. La informació local a Radio Tiana. La policia local de Montgat ofereix aquest dimecres una xerrada informativa sobre les tipologies d'estafes més habituals a l'actualitat. La xerrada xerra que tindrà lloc el casal de la gent gran Joan Maragall del municipi, s'adreça especialment a aquest col·lectiu. I és que, segons informa el cos de seguretat, hi ha un seguit de noves modalitats delictives que els afecten especialment. El cap de la policia local de Montgat, Josep Saràbia, ha explicat quina és la més habitual. Hi ha moltes empreses que es fan passar per subcontractades o bé per catalana de gas, o fecs endesa, o companyies de llum, o de gas, o d'aigua. Diuen que si vénen a fer la revisió del gas i realment doncs, bueno, no són empreses que estiguin massa acreditades ni de més i et fan signar un contracte i com que bueno, aquestes persones grans moltes vegades no les veuen doncs, amb un mono que posa no sé quin nom, per resulta que no tenen clar el que estan signant. Amb l'organització d'aquesta xerrada, la policia local de Montgat complementa la campanya informativa desenvolupada pel cos de Seguretat local de Tiana. Aquesta campanya també incideix a la prevenció de les estafes sobretot les que es produeixen per persones alienes que visiten els domicilis fent-se passar per operaris d'empresa diverses de subministrament de gas, aigua o electricitat. En aquest sentit, la policia local de Tiana i la de Montgat recomanen comprovar que es tracta d'un instal·lador autoritzat i preguntar el cost del servei i del preu del certificat com d'altres actuacions que vulguin realitzar al domicili. Així mateix recorda que no hi ha obligació d'acceptar el contracte que acostumen a oferir. A banda d'aquesta qüestió, a la xerrada també es tractaran les compres per internet, ja que es concep com una manera que tenen els pirates informàtics d'apropiar-se a la identitat a través de la introducció de les dates personals i bancàries de l'usuari. És el que en argot cibernètic s'anomena pesca o phishing. També en aquest sentit es tractarà l'ús de les targetes de crèdit i es donaran consells per prevenir-ne el robatori o la duplicació. De la xerrada com la campanya informativa adquireixen especial importància durant aquests mesos, ja que amb el bon temps la policia local de Tiana i la de Montgat asseguren que és quan es produeixen un nombre major d'incidències. Els interessats en la xerrada informativa sobre tipologies d'estafes poden apropar-se a partir de les 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran Joan Maragall de Mongat. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. El penya Johan de Santa Coloma de Gramenet s'ha convertit en la bèstia negra de la Conreria Sala aquesta temporada. La derrota dels Tianencs per un gol a 4 no canvia res al capdavant de la classificació, però és un avís de cara a la propera temporada on la primera divisió regional exigirà alguna cosa més que les individualitats. El passadís dels colomencs per reconèixer el campionat assolit per la Conreria va dormir als locals que van encaixar tres gols només començar el partit. A partir d'aquí, el joc esbojarrat dels Tianencs no va permetre remuntar un un partit que ja estava sentenciat, com explica el coordinador de l'Associació Esportiva La Conraria, Antoni Toni Bravo. L'única concessió que va fer la Peña Johan va ser el passadís que els van fer abans de partit i a partir d'aquí ja van seriosos i van fer un partidat no en aquest tipus Els nostres jugadors, no, sé, no sé per quin motiu, la veritat és que no van entrar mai al partit i als 8 o 9 minuts estàvem perdent 0-3 i ja pràcticament el partit estava sentenciat. El penya Johan ha aconseguit guanyar els tianencs en els dos enfrontaments entre els dos equips d'aquesta temporada. Una dada curiosa perquè són els dos únics partits on la conreria ha deixat escapar punts al llarg d'aquesta lliga. El bon joc dels colomencs amb un gran bloc ha de ser un referent pels tianencs que en molts moments de la temporada han resolt els partits gràcies a la qualitat de les seves individualitats. Antoni Bravo assegura que ja s'està treballant en aquest aspecte amb la mirada posada en la pròxima temporada. Eh, bueno, la tercera que la segona edició han sigut eh, relativament assequibles, però que ja hauríem d'estar treballant en fer un, un conllum molt més fort per la propera temporada i començar a treballar Realment, doncs, l'estratègia, que és el que jo crec que aquest any no, no he fet. Els dos últims rivals de la Conreria seran el Sant Lluís de Palafolls, quart classificat, i l'associació esportiva Serra Marina, al qual s'està jugant el descens. Radio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell que us parla, la Llegualló. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 Entrevista. La Biblioteca Can Baratau acull aquest dimecres un videofòrum sobre l'acompanyament a la mort. L'acte anirà a càrrec de serveis socials de Tiana, però també de la metgessa de Badalona, serveis assistencials, Esther Flores. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Esther. Hola, bon dia. Doncs parlem de què entenem més àmpliament per aquest concepte d'acompanyament a la mort. Uh, Bé, el el proceso de, de final de vida implica muchas, eh, muchos aspectos ¿no? de la vida de una persona y muchos aspectos de, de lo que es su entorno eh, está por una parte la cuestión sanitaria pero por otra parte está la, la cuestión familiar y la propia cuestión personal de la, de la persona que está en ese proceso y pensamos bueno, desde, desde aquí de Tiana, iniciativa de, de la hija de un familiar que atendimos a domicilio se planteja la possibilitat de de fer un fòrum al respecte. I quins són els elements clau a tenir en compte en el procés d'acompanyament a la mort? Ehm, um, jo crec que fonamentalment per la meva experiència en l'atenció de cuidados paliatius, o sigui, sea, atenció en aquests processos de final de vida, ehm, per una part, ha que ser assegurar el control de símptomes, eh, que produeix la enfermedad i que esos símptomes estén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 con el mismo sentido que uno ha enfocador i ¿no? ha realitzat la sua vida o incluso con algun altre sentit que s' se per añadir. En l'acte d'avui es projectarà un documental i després s'obrirà un torn de debat que és el que es vol tractar més específicament en aquest videofòrum que s'ha programat.: bueno, El documental que proyectamos és un documental que hem realizado junto amb Pep Martín i a Valle i jo, que és sobre una atención a un paciente que estava en una estació a final de vida és un cas real. Y en el documental participa tanto la familia como el equipo sanitario... ...y entonces se ve reflejado un poco este, este proceso que es global... ...en el que actuamos cada uno, ¿no?... ...o sea, hay diversos actores y cada uno tiene su punto de actuación... Eh, ...en este documental se puede ver cuál es la, la manera ¿no? de, de afrontar este, este final... Uh -huh. De fet, el tema de la mort sempre ha estat una qüestió que podríem qualificar de tabú a la nostra societat No sé si aquest videofòrum intenta una mica trencar amb aquesta tendència Muy bien. yo creo que es, que es important que, que poco a poco y entre todos, entre los que estamos implicados ¿no? en estos procesos y implicados estamos todos porque de hecho todos ¿no? nos veremos en un momento u otro nos tendremos que enfrentar ¿no? a esta situación Eh, a ver yo creo que es que tenemos que hacer un poco de pedagogía no pedagogía social para, para hablar del tema porque realmente la muerte es un tabú eh, la muerte es algo en el que solo pensamos cuando cuando se acerca ¿no? cuando se acerca a un familiar y que habitualmente bueno, no pensamos en que nos llega y de alguna manera bueno la manera de de ir normalizando en el sentido de poder ir afrontando ¿no? con, con dignidad es, es tenerlo hablado primero, o sea saber que existe, saber que, que se puede hablar de ello saber que, que, bueno, que las personas podemos llegar a asumir que nos vamos y que en la medida que podamos manejar nuestra conciencia de ese final de vida podremos hacerlo mejor si además eh, nos acompañan y si además nos atienden sanitariamente Podríem trobar una lectura que el fet que la mort doncs, sigui un tabú doncs és precisament per aquesta negació, per aquesta poca tenim tots assumir-la. Jo crec que sí, que està directament relacionat i és una qüestió cultural, ¿no? Perquè el concepte ha ido, ha ido variando molt, segon hem ido tecnificant, I ¿no? segon hem ido assumiendo el tema de la mort des de un, una qüestió més científica, ¿no? Com a algo a evitar, algo a posponer, algo... Bueno, a considerarla como un fracaso. Eso ha hecho que la muerte haya ido desapareciendo de nuestro entorno como como algo que, que forme parte de, de la vida, ¿no? Como de hecho es. ¿Le donen más importancia? si le donen, perdón. ¿Más importancia? ¿Más importancia a la muerte? Uh -huh. eh, yo creo que le damos menos importancia de la que tiene. Es un momento únic, individual e i repetit, molt dolorós també i ¿eh? de molt sofriment per a la persona i per a la família però que és necessari afrontar Parlem d'acompanyament a la mort però després potser també doncs, cal tenir en compte les persones que queden i aquí ens entra en joc un altre concepte que és el de pèrdua no sé si també ens, trobem, ens passa una mica com amb el concepte d'amor que estem pocs poc preparats i potser ens cal pedagogia també en aquest sentit Bueno, yo creo que quizás forma parte de un conjunto, pero también es cierto que cuando... a ver, cuantas mejores circunstancias se den en el momento de final de vida de una persona, mejor será o menos complicado eh? será después la elaboración de lo que llamamos la pérdida y el duelo o sea, el, el duelo, la pérdida que es inevitable y que es dolorosa, se empieza de alguna manera a trabajar y a elaborar eh, mientras la persona que se va está. Uh -huh. Y eso es importante también. D'acord, doncs hem volgut parlar amb la metgessa de Badalona de Serveis Assistencials, Esther Flores, que ens ha costat doncs, una mica alguns aspectes que es tractaran en aquest videofòrum sobre l'acompanyament a la mort que tindrà lloc precisament aquesta tarda a la Biblioteca Can Baratau. Esther, moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Adéu-siau, fins bon una altra. Radio Tiana, Serveis adeu.